Tér idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Tűzesen süt le a nyári napsugára, az ég tetejéről a juhász bolytárra. fölösleges dolog sütnie hogy nagyon, a juhásznak úgyis nagy melege vagyon. Szerelem tüze ég fiatal szívében, úgy legelteti a nyájt a falu végen. Falu végen nyáj, szerte szerteleg ő addig subáján a fűben heverész. A legtöbb embernek hasonlóan romantikus gondolatok jutnak eszébe a pásztorokról, mint Petőfi Sándornak. Pedig a juhászok élete nem a fűben heverészésről, vagy iluskára vágyakozásról szól. Ez egy 24 órás szolgálat, amelynek során mindent megtesznek azért, hogy a jószág maradéktalanul megkapja, amire szüksége van. Épp ezért a pásztorok manapság is hónapokon át alszanak kint az állataikkal. Ez a folyamatos, éjjel-nappali létezés a tájban, pedig olyan mély tudást ad ezeknek az embereknek az őket körülölelő élővilágról, hogy az már a tudósokat is érdekli. Hiába végzik el az egyetemet, szereznek akár akadémiai doktori címet. A tudományos közlönyök és mikroszkópok mellől kijárnak a legelőre, az őserdőbe vagy az örökjék birodalmába, Tanulni az ott gazdálkodóktól. Azoktól, akiknek a családja már a múlt században, vagy még régebben is ezt az életformát élte. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál bánsági Éva. A mai és a holnapi téridőben a hagyományos ökológiai tudásról beszélgetünk. Baj van. Tehát ahogy pusztul a természet, hogy egyre több ember gondolja azt, hogy meg kéne védenünk a körülöttünk levő élővilágot, és úgy érezzük, hogy kevés ez a tudásunk. Tehát a tudomány elkezdte azt érezni, hogy amikor egy természetvédő kérdez valamit, hogy hogyan kéne ezt meg azt kezelni, akkor egyszer nincs róla tudás. Molnár Zsolt botanikus, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjában a Hagyományos Ökológiai Tudás Kutatócsoport vezetője. Elkezdtünk nézni új tudásforrások felé, és megnéztük, hogy ki az, aki még tud valamit a természetről. Hát például az az ember, aki benne gazdálkodik, legyen az pásztor vagy gazda ember, kaszáljon vagy erdőt műveljen. Másrészt pedig van egy olyan mozgalom ugye a XX. században, hogy fordulunk vissza a hagyományaink felé. A Hasonló folyamat zajlik az ökológiában, hogy megnézzük, hogy mik a mi hagyományaink, mik az ökológiának a hagyományai. Tehát ökológiának a hagyományai az a tudás, amit azok az emberek tudnak a növényekről, állatokról, akik amúgy nagyon szép népdalokat énekelnek. Egy hajdubihar megyei pásztort hallanak. A tér Sáránt falu legelője. Az idő 1961. Azon sétál három dáma, se nem senem se nem páva. Se nem dáma, se nem páva. A gulyásból táróz nem lepődtek meg ezek az emberek, amikor a tudósok a városból, az íróasztal mellől megjelentek és elkezdtek kérdezősködni? De az azt kérdezte, hogy hát Zsolt akkor te ezt miért kérdezett tőlünk, amikor úgyis tudod? Molnász volt. Mindeketten nagyon nehezen jöttünk rá, hogy mi az, amit a másik tud, mi az, ami közös tudásunk, mondjuk egy pásztorral, és mi az, ami eltérő tudás. És most már veszem észre magamon, hogy amikor megyek a gyepen, akkor eddig ugye azt néztem, hogy melyik milyen növény, melyik milyen élőhelyeket szeret, milyen dinamikája van, mennyire ritka és a latin nevek voltak úgy a fejemben. Most már gyakran úgy megyek a gyepen, hogy azt nézem, hogy a pásztorok ezen növények közül melyiket ismerik, melyiknek milyen hasznát vagy kárát látják. És amióta most már a pásztorokkal együtt azt is nézzük, hogy pontosan mit teszik a jószág, már van egy ilyen marha szemem is, hogy azt is láttam, ha marha lennék, akkor melyik növényt mennyire szeretném. Tehát, hogy ugyanarról a ökoszisztémáról nagyon sokféle képünk lehet. az úgy szokták mondani, hogy különböző tudásrendszerek léteznek, és ebből az egyik a tudomány, a másik az úgynevezett hagyományos ökológiai tudás, azaz az az ökológiai tudás, amit nem könyvből tanultak az emberek, hanem a nagyszülőktől, testvéről, jószágtól, meg a pusztától. És aztán vannak még más tudásrendszerek is, mint például a művészet. A művészek megint egész másképp látják a világot, és őnek is van véleményük például mondjuk a környezet pusztulásról. És aztán vannak a nagy vallások, vagy a kisebb vallások, akik szintén megint más oldalról közelítik a természet és az ember viszonyát. Hogy hívják a kutyust? Ruckos. Az mit jelent? Így gúnyoltak valamikor egy gulyás fent a hegyekben. És most közelítünk már a nyáj felé. Gyalogolunk ki a zönök tanyájától. most allófejden vannak, gabonatallal. Tehát itt learadták a gabonát? Igen, learadtunk, és úgy, hogy felgazlott, most azt legeltetjük, gyomtalanítunk. Mindjárt meglátjuk őket, ahogy Igen. itt a fás bokros észről kiérünk. Hányan vannak itt most? Ezek százan vannak itt. Sáfián László hetedik generációs pásztor. Tehát már a dédapja dédapja is juhász volt. Testvérével, aki szintén a családi mesterséget választotta, hajdusámson mellett gazdálkodik. Állj, de Szalad a kutyanyáj felé. És akkor már is a nyáján indul a másik irányba? Meg kell őket fordítani? Nem csak megijeszteni. Ja, és kecskék is vannak, kecskék szaladnak utánuk. Miért kell megijeszteni őket? Mert ott már egy ilyen kaszáló rész van, és ugye abban nem engedem őket még bele. Az a szomszédomány. -e? Ő még kaszálja. Igen, és akkor a kutya el is intézte, már jön is vissza. Most fog valami dicséretet kapni a kutya? Nem? Nem, nem. engem sem dicsérek meg este. Őnek ez a dolga, ő erre született. Idén egyébként voltak nehézségeik, mert nagyon sok csapadék volt. Mi most kimondottan örültünk ennek a sok csapadéknak, mert a mi Kimondott a homokos terület. Nagyon hamar kiszárad. Szóval nekünk itt minden héten kellene egy eső, ahhoz, hogy megfelelő fű Akkor ez azt jelenti, hogy nem kellett annyit terelgetni a nyájat? Negyed annyit nem kellett, mint tavaly. Jól hisztak? Így van, meg nem kellett annyira vigyázni a túllegeltetésre, mert nálunk ez egy nagy probléma itt a homokó. Tehát, hogy hogyha száraz év van, akkor nagyon kell figyelni, hogy meddig lehet egy területen tartózkodni? Így van. Nagyon meg kell figyelni, hogy mi az, ameddig rajta maradhatunk. Akkor idén azt mondja, hogy viszonylag könnyű év volt. Ez egyébként a birkákon látszik. Tehát az, hogy idén könnyebb volt legeltetni, vagy nem, hát ez a pásztor dolga, hogy minden évben ugyanolyan jó állapotban legyenek a juhok. Ők ugyanolyan erőben vannak, mint tavaly, ugye ezt pásztor függő. Most, amivel gyengébb óta a mező, úgy annyival többet mentünk vele. Mindig tud reagálni, úgy, ahogy kell. Közel 30 év alatt megtanultam. Tehát nem igazán izgatja magát, hogy most esősebb időjön vagy szárazabb. Úgyis tudja a megoldást. Megszoktuk már ezt, hogy mi kivagyunk téve minden nap az időjárásnak. És így megpróbálunk. Hozzá alkalmazkodni. Még ha nem is nagyon tetszik, de nekünk ez olyan, mint egy gyárba, ugye a ugye van. Azon kívül, hogy megtanulja, hogy milyen neveken illetik az adott növényeket, vagy állatokat, mondjuk például a magyar pásztorok, vagy a növényeket, amikről mi nem is tudjuk, hogy gyógynövények, ők hogy tudják felhasználni, azon kívül mit tanul tőlük? Amikor én egyetemet elvégeztem utána, és már együtt dolgoztam természetvédőkkel, és akkor ugye az egyetemi lelkesülésből következően kimentünk egy terletre, megtaláltuk ott a ritka növényeket, állatokat, és akkor kitaláltuk, hogy mi legyen ott a kezelés. Molnár Zsolt. És kitaláltuk, hogy így kéne kaszálni, úgy kéne legeltetni. Na most, vagy 10-15 évnek kellett eltelnie, mire rádöbbentünk arra, hogy ja, ott valaki él. Ott valaki azt a biomaszát hasznosítja. Ja, hogy ő is tudja, hogy ott ő mit akar csinálni az a biomassával, Ja, hogy a mi kezelési szabályzatunk az ő életét befolyásolja. Ja, mi lenne, hogyha Együtt találnánk, hogy mit kéne ott csinálni. Tehát tulajdonképpen odáig jutottunk most el, hogy aki abban a tájban él és ott többé-kevésbé hagyományosan gazdálkodik, annak az az érdeke, hogy az a táj fönnmaradjon, azok az ökoszisztéma szolgáltatások, azok számára továbbra is rendelkezésre álljanak. Az ökoszisztéma szolgáltatás az azokat a javakat jelenti, amiket a természet ad nekünk. Igen, például egy pásztor számára ugye a legelőfű, vagy a víz visszatartás, vagy az eróziogátlás, és a pásztor szintén természet. Védő, illetve jobban mondani ő erőforrási védő, védi ezeket az erőforrásait. Na most a természetvédő ugyanazon a teleten szintén véd valamit, szintén a jövő számára akar valamit megtartani. Ő elsősorban a ritka növényeket, állatokat, a különleges ökoszisztémákat védi. Na most az a kérdés, hogy a kettő összeér vagy nem ér össze. És sokáig azt gondolta a biológus, a természetvédő, hogy hát ő tudja a tutit, majd a helyiek majd alkalmazkodnak, most ott tartunk, hogy mi is tudunk valami tutit, meg ők is tudnak valami tutit, és hogy a ketten összerakjuk a tudásunkat, akkor Valószínűleg fenntarthatóbb tájakat tudunk a nemtípagokon belül magunknak tudni, mert hogy nem egymás ellen dolgozunk. Ha a természetvédő tudja azt, hogy a pásztornak mi az érdeke, akkor nem biztos, hogy minden olyan szabályt betartat, ami mondjuk biológus szempontból alapvető lenne, mert azt gondolja, hogy például ebben a két dologba akkor most kompromisszumot kötök, így akkor a pásztornak az érdekét is szolgálja. Ugyanakkor ezért cserébe a pásztor is úgy fog viselkedni, hogy nem fog ellenkezni a természetvédővel, mert látja azt, hogy együtt lehet dolgozni. Tehát a legtöbb, amit tanultunk ezekben a kutatásokban, hogy együtt dolgozva előbbre lehet jutni, és hogy nem arról van szó, hogy buta emberek vannak a tájban és okosak az irodában, hanem mindenki más tud, és ez a kétféle más tudás ez együtt nagyon jó. Ön a hagyományos ökológiai tudással a munkája során hogy találkozik, hol találkozik? A Kiskunsági Nemzeti Park ezen egységében elsősorban extenzív úsasztó szarvasmarha legeltetéssel tartjuk fent a gyepeink kedvező állapotát. Vadás a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi őre. Itt minden területet helyi gazdálkodók bérelnek. Az ő munkájuk a legeltetés nélkül ez a fajgazdag ökoszisztéma nem lenne fenntartható. Bámulatosan magas a fajgazdagság. Nagyon sok olyan faj fordul elő itt, amelyek az országban máshol nem, vagy csak nagyon kevés helyen találhatók meg egyébként. Az, hogy ilyen sok növényfaj megmaradhatott itt, annak az az oka, hogy a hagyományos legeltetésről alapuló gazdálkodási formák sosem tűntek el a kiskunság ezen részéből. Hogy ez továbbra is fennmaradhasson, ahhoz az szükséges, hogy ezek a családok, akik hagyományos, extenzív állattartásra foglalkoznak, továbbra is fenntartsák ezt az életformát. Nyilvánvalóan itt egymásra vagyunk utalva. Egyrészt állami és természetvédelmi oltalom alatt álló területeken is gazdálkodnak ezek az emberek, másrészt pedig, ha ők itt nem gazdálkodnának, akkor ezek a gyepek megváltoznának. Legeltetés hiányában fölvenné őket a fűavar, elcserésednének, és eltűnne az a, vegetációs szerkezet, amelyhez kötődnek a védett élőlények. Például az orhidák nagyon gyenge versenyzők, tehát hogyha besűrűsödik a vegetáció, akkor először ők tűnnek el. Ezek a gazdálkodók tudják, hogy hogy kell természetvédelmi szempontból is bánni egy földdel? Hát igen, mi az iskolában azt tanultuk, hogy mik a fő céljaink, és tanultunk néhány eszközt, amivel valahol, valamikor, valamilyen körülmények között el lehetett érni ezeket a célokat. Viszont olyan eszköz, ami mindig, mindenkor, minden körülmény között működik, olyan nincsen, tehát az ördög leginkább a technológiai részletekben rejlik. Ezek a gazdálkodók nem tanulták meg azt, hogy milyen növényfajok vannak itt, bár nagyon-nagyon sokat megismernek, és a helyben használatos népi nevekkel el is tudják mondani, hogy mire gondolnak. Viszont tudják azt, hogy hogyan lehet fenntartható módon hasznosítani egy legelőtt. Valójában ezt a kettőt kell itt ötvözni. Tudjuk, hogy az egyes növény és állatfajoknak mik az igényei, tudjuk, hogy megfelelő vegetációs szerkezetet fenn kell tartani, de az, hogy egy adott típusú vegetációs szerkezet hogyan tartható fent, milyen fajú állattal, milyen módon végzett legeltetéssel, mikor végzett legeltetéssel, azt leginkább a gazdálkodók tudják, és ezt tényleg tőlük itt nemzeti parki területek is vannak a közelben, ott máshogy kell legeltetni, mint a saját földjén. Nincs közte, abszolút különbség. A nemzeti parkkal egyébként jóban vannak, könnyű velük dolgozni. Most már elmondhatjuk azt, hogy beláttuk azt, hogy mind a kettőnknek ugyanaz az érdeke. Tehát nekik is jó azért, ha legelik a területeket, mert úgy marad meg jó minőségben a föld, vagy úgy marad meg ilyen szép mozaikosnak a táj. Én mindig azt szoktam erre mondani, ugye, hogy valamikor ezeket a legelőket pásztoremberek alakították ki, legelős állatokkal, nem fejszével. Sáfián László. Most is azt mondom, hogy ember fogja tudni ebbe a formájába fenntartani. Ennyiből jó, hogy már a Nemzeti Parknál is vannak ezek a területkezelők, én csak hívom őket. A természetvédelmi őrökre gondol? Igen, igen, hogy azért ők már úgy azért járják a területet, és azért már tudunk velek egyeztetni, hogy szerintünk mit, mikor lehet lelegeltetni. Már mi most ezzel nagyon elégedettek vagyunk, hogy szobálnak velünk. Miért ez régen nem így volt? Nem, nagyon nem. Ez mostanában alakult ki ez a párbeszéd? Hát egy ilyen tíz éve mióta úgy igazából úgy tudunk erről beszélni, hogy nincs az embernek gyomoridege, amikor meglátja, hogy na olyan mit tanáltak ki. Nagyon sok esetben maguk a gazdálkodók, illetve a gulyások hívnak fel, hogyha valami érdekeset látnak. Van olyan is, amikor azzal hívnak, hogy olyat látott, amiet még nem és tudom, hogy biztos, hogy nagyon érdekes lesz, mert aki kint van évek óta, és nem látott még valamit, akkor biztos valamilyen érdekes madár keveredett oda. Ilyen volt például, amikor a, az első parlagi sas elkezdett költeni itt a felső kiskunságban, illetve ön is van, hogy olyan élőlényeket észlelnek, amik egyébként nagyon ritkák, tehát nagyon sok olyan adatunk van védett, vagy fokozottan védett fajukra, amelyeket pont a helyi gazdálkodók, vagy éppen a kujások jeleztek. Tudja, hogy a nemzeti parki területeken hol vannak olyan védett növénycsoportok, amikre vigyázni kell? Százszázalékosan fel is hívják rá a figyelmünket. Sáfián László de mikor ők nem voltak, akkor is megvigyáztuk. Én ezt nagyon sokat úgy elmondtam még, mikor úgy több konfliktus volt köztünk, hogy őket hát még azt sem tudtam, hogy a világon van, amikor tudtam, hogy hol van itt a kökörcsim. De azt tudta, hogy védeni kell, vagy vigyázni kell rá? A pásztorember, ha talál egy olyan virágot, ami minden évben ugyanazon az egy területen nyílik, azt megpróbálja megvigyázni. Erre nem kell külön nemzeti park, ezek mind olyan ritkaszép virágok, hogy automatikusan az ember kikerülli. Melyik kökörcsin van itt? Magyar kökörcsin. Az is lila? Igen, a mi területünkön is van, meg a szomszédnak a területén is. Én azt mondom, hogy kicsit úgy túlságosan védik, mert valamikor ezt azért jobban meglegeltettük, de inkább védjék, mint felé se nézzenek. A környékünkhöz, meg ehhez a tájhoz ragaszkodunk, és ezen nem igazából szeretnénk van nagy változást. Se nem eső. Se nem harmadozik, mégis az én súbászom. Készült el egy kutatásunk, amelyben azt vizsgáltuk, hogy az elmúlt 80 évben milyen élőhelyeken legeltettek, vagy legeltetnek jelenleg is, juhókat, szarvasmarhákat, illetve sertéseket, és ez a kutatás egyébként az egész Kárpát-medencére vonatkozott. Varga Anna biológus, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársa. 36 településen kérdeztünk meg a helyi embereket, hogy az egyes hónapokban milyen élőhelyeken legeltetnek, és nagyon szépen úgymond mutatja, hogy az erdő a fás növényzetnek mai napig nagyon fontos szerepe van a külterjes állattartásban, Egyrészt ugye, hogy olyanok az időjárási viszonyok, hogy nagyon erősen süt a nap, vagy olyan szeles az idő, hogy oda szeret a jószág egy természetes védelmet ad, nem csak a jószágnak, hanem a legeltető embernek is, illetve takarmány kiegészítőként ott van a fáknak a termése, ugye, ami így híresebb a mak, vagy a vadkörte, illetve ma már kevésbé jelentős, de régen talán fontosabb volt a lombtakarmány is. De az fontos hangsúlyozni, hogy Magyarországon ez nem volt annyira folyamatos, ez a fajta a kiegészítés igazából pont, a vészhelyzetekben életmentő szereppel bírt az, hogy be lehetett menni esetleg az erdőbe. Vészhelyzet mondjuk például kiég a legelő, mert olyan szárazság van, és akkor még van takarmány az erdőben. Például ez az egyik dolog igazából, ugye, hogy a fák alatt ugye kevésbé tud kiégni a gyep mondjuk a nagy forróságban. Mondjuk egy zártabb erdőbe ott nem fog takarmányt találni a jószág, úgyhogy mi sem arra gondolunk igazából, hogy a zárt erdőknek a legeltetése jó lenne, mint egy innovációs út, hanem inkább arra gondolunk olyan fátlan legelőkre, ahol természet egyszerűleg egy erdősültebb tájban, hogy nagyon jó lenne, ha lennének fák, vagy például, ami most nagyon érdekes igazából, hogy a, az akácosok adnak olyan legelőt a télnek a vége felé, kora tavasszal, amikor más út még nincsen gyep igazából, hanem ott feljönnek a tyúkhúr például, és azt nagyon szeretik a birkatartók, juhászok rellegeltetni, és ez a tél azért nagyon jól jön, amikor már egy fogytán van a széna, és tudnak valami frisset adni az állatoknak. Itt a hajdúságban, nyírsében nagyon sok akácos telepítettek. Az akác meg arról híres, hogy nagyon gyorsan terjed, és ki is szorítja a amzősonos növényeinket. De mondjuk egy júnyá jó arra, hogy a sarjakat lelegelje? 100 vissza visszatudom szorítani az erdőbe. 100%-osan. 100 hát akkor az jobb, mintha kaszálják, ezekkel a fűkaszákkal szokták. Ez hatékony. Sáfián László. Az egy ilyen pillanatni megoldás, hogy le van vágva. És a birka miért jobb erő? Mit csinál, amit nem tud az ember? 100%-osan lelegeli. És egy idő után ugye szinte a gyökere is nincs elszárad. Elszárad attól, hogy legelve van? Igen, megfúlod. Idén nem volt sok parlakfű, a sok esőtől. Mindenféle feljött a parlakfű, de ugye most nagyon értják is, meg büntetnek érte. És önök egyébként látják, hogy a büntetés miatt kevesebb van? Igen, lényegesen de, kevesebb van. De a juhok egyébként szeretik a parlagfüvet? Én sajnálom, hogy ennyire üldözik a parlakfüvet, mert az, mi éveken keresztül minimális legelőünk volt, és parlakfűvel hízlaltuk a juhot. Addig csak úgy elvautunk a legelőn, és akkor majd, tallok a nyíltak, akkor volt igazából jó világa a juhnak. Jobb is a birkákkal legeltetni a parlagfüvet? Fűből csinálunk húst. És most ezt ugye vagy szerzik, vagy letársázzák. Van itt olyan fő aki szól, hogy hát a parlagfüvet le kéne legeltetni a területén? Jönjön sáfi Jánul? Van. Mint például most is, ahol a Júvan, van, az nem a saját terület, az a szomszédom, és az övét minden évben megkér rá, hogy legeltessük le. Nagyon jó lenne, hogy ha mindenki ilyen gondolkodású lenne, mint a szomszédom. Most egy olyan legelő szélén állunk, ahol, hát én nem látok gulyást vagy pásztort sehol, tehát itt egy villanypásztor fut körbe. Ez más típusú, ez a legelő más, hogy élnek itt a növények és a hozzájuk kapcsolódó állatok, mint egy olyan területen, ahol ott van a gulyás és irányítja az állatokat? Erre egyértelműen igen a válasz. Vadás Csaba. Tényleg nagyon nagy különbség van abban, hogy hogyan legel a szarvasmarha egy jó gulyás mellett, illetve amikor csak be van engedve egy villanypásztorba. Képzeljünk el egy legelőt, ahol vannak olyan növények, amiket nagyon szeret a szarvasmarha, és vannak olyan növények, mint kevésbé szeret a szarvasmarha. Azt is tudjuk, hogy egy legelőm, minél jobban előrexzik egy adott növény, annál kevésbé fogja szeretni a szarvasmarha. Most nézzük meg azt, amikor be van engedve egy villanypásztorba. Mivel nem buta és nagyon-nagyon jó a szaglása, ugye véglátogatja azokat a helyeket, ahol az általa szeretett növény egyedek előfordulnak, és azon frissében el is fogyasztja őket. Ezt tesz egy pár napon, egy-két héten keresztül és utána egyszerűen elfogynak azok a növények, amiket kedvel. Utána viszont nem tudja megenni azokat, amiket nem nagyon szeret, hiszen azok már előregettek. Azok a növények minden évben magot fognak hozni, tehát azok a növények, amelyeket nem szeret a szarvasmarha, szép lassan felszaporodnak, viszont azok, amiket folyamatosan fogyaszt, mert szeret, azok el fognak tűnni. Tehát ez egy szakszerűtlen legelőgazdálkodás. a legjobb megoldás, mi tapasztaltunk szerint itt, az, hogyha egy jó áll a gulya mellett. A gulyás, ahogy megy a gúja előtt, fokozatosan adagolja azt a területet, ahol a szarvasmarha legelhet. A szarvasmarha tudja, hogy mi az ő napirendje, és tudja, hogy a gulyás elindul visszafelé, neki is menni kell, tehát mindent megeszik, ami számára nem káros. Ezáltal nem tudnak felszaporodni azok a növények, amelyek egyébként leginkább legelő gyomoknak számítanak, tehát szúros vagy enyhén mérgező növények. Másrészt pedig nem tűnnek el azok a növények, amit szeret a szarvasmarha. Például nagyon sok orhidea faj van, amiket a szarvasmarha szívesen elfogyaszt, tehát egy szakszerűtlenül legeltetett legelőn ezek a növények tűnnek el legelőször. De a gulyás azt tudja, hogy ez egy orhidea, és az orhideák védettek, vagy fokozottan védettek Magyarországon, és akkor nem engedi, hogy legelje? Nem, ez egy kicsit másképp működik. Tehát egy adott legelő egységben nyugodtan legelheti a marha, az orhideát, hogyha egy tervszerű Rotációt viszünk a rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy ha elképzeljük, hogy van egy 100 hektáros legelünk, és azt négy részre osztjuk, és négy egymás követő évben mindig másik egységben kezdjük a legeltetést, mondjuk április 24-én a szent György napi kihajtáskor. Ugye az első orhideák az agárkosból, illetve a pókbangó, ezeket szereti a szarvasmarha. Ugye abban az egységben, amiben éppen legel a szarvasmarha az adott évben először ott biztosan elfogyasztja, viszont ezek évelő növények, és a következő elő fognak jönni. Tehát a arra legelésével nem pusztítja ez azt jelenti, hogy ha egy négyes rotációt képzelünk el, négy évből háromszor biztosan virágozni és magot fog szórni az orhidea. Ez bőven elég. Ráadásul a szarvasmarha legelésével kialakít egy olyan kicsit felnyíltabb vegetációs szerkezetet, ami ahhoz szükséges, hogy az orhideák magjai ki tudjanak majd később csirázni. Ezzel szemben, hogyha mondjuk egy adott legelőegységet minden évben ugyanabban az időpontban, mondjuk április 20-én kezdünk el legeltetni, onnan előbb vagy utóbb döntő mértékben vagy teljesen eltűnnek ezek a fajok. Kedves hallgatóink! A holnapi téridőben 14.34 perctől tovább folytatjuk a hagyományos ökológiai tudásról szóló adásunkat. Hallhatnak arról, hogy az Orhideák szigetén énekekből tanulják meg a gyerekek, hogy hogyan kell fenntarthatóan halászni a repülőhalakra, és arról is, hogy az Európai Unió agrárstratégiájába is beépülhetnek a népi tájhasználat egyes elemei.